Capitolul 5. Ultimele invenții și ultimii ani ai lui Brai. Odată alfabetul său pus la punct definitiv, Braille nu se opri aici, dădu fraților săi ori posibilitatea să citească mai iute decât ar fi putut mai înainte. Astfel le îmbunătăți simțitor condițiile absolut necesare pentru asimilarea culturii. Și în același timp le dădu mijloacele să corespondeze între ei. Dar dacă scrisul cu puncte în relief este singurul care poate răspunde exigențelor pipăitului, el nu convine deloc vederii. Deși un om cu vedere îl poate deprinde foarte iute, ba poate chiar îl și citește mai iute decât un orb cu degetele sale, iar scrisul îl execută fără greutate, 139, totuși nu realizează condițiile prielnice pentru o bună lectură vizuală. Notă 139. Cea mai mare parte a volumelor care împodobesc rafturile bibliotecilor noastre pentru orbi au fost transcrise cu mâna sau cu mașina de copiști benevoli, care au învățat nu numai braiul integral, ceea ce în realitate nu este decât un joc, dar chiar și diferitele sisteme de prescurtări ortografice, care îngăduie reducerea volumului cărților. Așa se întâmplă că Biblioteca Braille din Paris numără 150.000 de volume scrise de mână. De asemenea, National Library for the Blind din Londra are tot 150.000 de volume. N-am putea aduce dovezi mai strălucite despre ușurința folosirii sistemului Braille de către cei cu vedere. Închei nota. Litera este prea mare, 140. Ea nu iese în evidență decât prin relieful său, adică prin umbra punctului, pe un fond de aceeași culoare, ceea ce face ca lectura să fie obositoare în cele din urmă. Notă 140. 6 până la 8 mm înălțime pe 3-4 lățime. Închei nota. O pagină imprimată negru pe alb, prin varietatea caracterelor folosite, majuscule, minuscule, cursive, aldine, etc., este un adevărat tablou pentru ochi. Din potrivă, pagina lui Braille cu multiplicitatea punctelor sale, având aceleași gabarite, nu alcătuiește deloc o imagine. Pentru cel cu vedere, care o privește pentru prima oară, este chiar respingătoare și nu se gândește că n-ar fi tocmai așa dacă ar cunoaște sistemul și dacă fiecare caracter ar avea pentru el o semnificație. N-am putea spune dacă lui Brai a avut sau nu intuiția uniformității deznădășduitoare a scrierii sale, pentru ochiul care este silis o practice în fiecare zi și pentru creierul unui ins cu vedere, care n-are niciun interes să-și formeze structurile pe care exercițiul și necesitatea le creează în creierul orbului, când degetele lui parcurg misterioasele șiruri de puncte. Dar vigurosul simț al genialului inventator nu l-a situat între acei utopiști care, făcând din infirmitatea lor centrul lumii, cer periodic ca sistemul brai să fie învățat obligatoriu în școlile primare, unde cei cu vedere să fie obligați să l învăța, pentru a putea coresponda cu orbii și chiar a transcrie cărți pentru ei. El știa foarte bine că pentru copiii cu vedere această deprindere ar fi fost doar un joc. Într-adevăr, potrivit regulamentului, institutul primea și elevi cu vedere, care, în schimbul instrucțiunii primită gratuit, aducea tinerilor ori bunele servicii mărunte. Îi călăuzeau când ieșeau din institut, scriau și citeau corespondența lor și altele. Brae cunoștea prea bine aptitudinile acestor copii, de vreme ce, în cursul anilor școlari 1831-1834, el le preda gramatica și geografia. 141. Notă. 141. Pinie, notă biografică, pagina 11. Închei nota. Fără îndoială că încă de la început ei au urmărit realizările repetitorului lor, folosiți în mod regulat la imprimeria așezământului, desigur că ei și succesorii lor au fost aceia care au tipărit și au executat clișeile pentru cărțile lui Bray. Dar dacă cei mai apropiați din preajma unui orb sunt susceptibili să se intereseze de sistemul lui propriu de a scrie, aceasta nu înseamnă că majoritatea trebuie să se supună exigențelor derivând din comoditatea unei minorități, care din punct de vedere numeric rămâne totuși puțin importantă. Orbii sunt cei care trebuie să se străduiască a fi cât mai aproape de oamenii cu vedere, Astăzi, mașina de scris inventată parcă anume pentru ei și pe care ei o pot mânui fără ca mecanismul să suporte cea mai neînsemnată adaptare oferă o soluție din cele mai bune. Dar în 1835 nu exista încă dactilografia. Pentru a coresponda cu cei cu vedere fără ajutorul unei terțe persoane, orbii n-aveau pe atunci alte mijloace decât să mânuiască tocul sau creionul. După cum am văzut, s-au și făcut multe eforturi pentru a-i deprinde, dar știm de asemenea că rezultatele au fost destul de mediocre. Se pare totuși că Brai a practicat cu succes scrisul cu creionul. Pinie ne asigură, ba, chiar spune, citez, s-au păstrat scrisori scrise de el. Închei citatul 142. Notă 142. Pinie, notă biografică, pagina 18. Cercetările noastre pentru găsirea acestor scrisori au rămas infructuoase până acum. Regretăm foarte mult, nu numai pentru că am fi ajuns în posesia unor autografe autentice, dar prin conținutul lor aceste documente ne-ar fi instruit poate mai mult despre personalitatea lui Brai, atât de atrăgătoare după spusele prietenilor săi. Bray era într-adevăr unul din cei trei sau patru ori a Institutului din Paris care, după mărturia abate carton, a se vedea la pagina 22, știau să scrie? Nu putem răspunde afirmativ. În tot cazul, testamentul său poartă mențiunea, citez, după o nouă lectură făcută testatorului care a declarat că, fiind lipsit de vedere, nu poate scrie nici semna. Închei citatul, închei nota. Acest fel de a ascri atât de nevoios, totuși nu putea să-l satisfacă și pe cel care își făurise un ideal din a dota pe orbi cu unelte care să le asigure independența. Oricât ar fi fost de mari străduințele în acea epocă și reluate mai târziu, 143. Pentru a face pipăibilă scrierea cu creionul și a o pune astfel sub controlul degetelor, rezultatul acestor încercări au rămas întotdeauna destul de slabe. Notă 143. A se vedea bună oară încercările contelui Beaufort, 1882, păstrate la Muzeul Valentin Aui, strada Duroc, 9, Paris. Închei nota. Trebuiau să rămână astfel nu numai din motive tehnice, ci mai ales psihologii. 1851, expoziția universală din Londra îi decernă o medalie. Închei nota. Foucault născoci în 1841 o mașină cu ajutorul căreia se pune scria 144. Și ca cel cu vedere căruia nu prea îi era pe plac să-și însușească sistemul brai, să dispună de un aparat și o metodă cât mai simplă, cu ajutorul cărora să poată oferi corespondentului său, orb un text descifrabil prin pipăit. Notă 144. Mașina de scris nu rezolvă această ultimă problemă. Iată de ce, în 1922, un inginer francez care și-a pierdut vederea în războiul din 1914-1918, domnul Bocche, se gândi să cupleze o mașină descrisă obișnuită cu una. Sistem bra. Dacă orbul folosea prima, cea de-a doua producea închip automat în brai textul bătut la mașină în negru pe alb și viceversa. Dacă această invenție n-a cunoscut onoarea fabricației, aceasta se datorește de bună seamă prețului ei de cost. Poate și din cauza siguranței relative de care dispune orbul bine antrenat la dactilografie, cunoscându-și bine mașina și pricinile care pot produce o pană. Închei nota. Tot lui Ibrai a rezolvat și această problemă în cele din urmă. În 1839 a apărut o mică broșură de 16 pagini în 12 exemplare, imprimată negru pe alb. Procedee noi pentru a reprezenta cu puncte literele întocmai, hărțile geografice, figurile geometrice, notele muzicale, etc., pentru uzul orbilor, de lui Ibrai, repetitor la Institutul Regal al Tinerilor Orbi. Principiul acestor procedee, în fond, este același cu cel pentru executarea de covoare și broderii, adică se aseamănă cu lucrul de mână practicat odinioară de bunicile noastre când făceau pe canava puncte încrucișate sau, cum procedează și astăzi elevii și desenatorii, când trebuie să mărească sau să micșoreze un desen. Am arătat, în altă parte, ce funcție însemnată de suplinire împlinește calculul pentru orbul care se dădă la îndeleniciri manuale, 145. Notă, 145, Viața Orbilor, capitolul 3, pagina 76, închei nota. Pretutind, din unde cel cu vedere are posibilitatea să-și creeze o imagine privind modelul, orbul numără găuri, căsuțe, linii, fire, înlănțuiri, împletituri, reluări, etc. Regăsim aici pe lui Brai, psihologul, psiholog din intuiție, fără să-și dea seama, fără îndoială că pe timpul când era contra în atelierul de pantofi de casă din fâșii, își luase de prinderea să-și stabilească repere prin numărătoare. În curând, ajunse la convingerea că pentru a face pe Orb să-și dea seama de forma corectă a literelor, care fără să fie complicate, totuși nu sunt atât de simple la pipăit, nu era suficient să le pună la dispoziție modelele lor în relief. Orice împărțire împătrate, scoasă în relief în vederea reperării, n-ar fi făcut decât să încarce figura în așa fel încât să nu poată fi deloc dezlușită. Era mult mai bine să se întocmească un tablou cifrat care să dea, dacă ne putem exprima astfel, coordonatele orizontale și verticale ale fiecărui punct. Este întocmai ceea ce a făcut Braille, planșa 7B. Această nouă inițiativă a fost fecundă din cel puțin două puncte de vedere. Pe de o parte, a provocat crearea unor aparate care înleznesc orbilor să comunice în scris cu cei cu vedere și viceversa. Pe de altă parte, ea constituie punctul de plecare pentru o serie întreagă de procedee de scrieri în relief, lizibile pentru cei cu vedere și controlabile de către orbi. În sfârșit, dacă boala n-ar fi întrerupt experiențele sale, de bună seamă că brai, pornind de la aceeași idee, ar fi aflat soluția și la o altă problemă de importanță primordială pentru compozitorii orbi. Scrierea notelor muzicale după notația celor cu vedere, dar implicând posibilitatea controlului tactil. Cu toate că sistemul său de scriere specifică pentru orbi era pus la punct încă din 1825, Braille, după cum a mai arătat, nu s-a hotărât să-i redacteze expunerea decât patru ani mai târziu, după experiențe minuțioase. Totdeauna prudent și metodic, el procedă la fel atunci când început cercetările pentru soluționarea problemei privitoare la corespondența dintre orbi și oamenii cu vedere. Aici însă nu avea la îndemână niciun fel de material, a trebuit să-și îl creeze el singur. Pentru a-și fixa ceea ce am numit mai sus coordonatele punctelor susceptibile de a reproduce cu fidelitate forma literelor, el a construit un grătar regulator cu linii foarte fine. Citez, după cum ne spune Colta, 146, cu ajutorul căruia a reușit să determine exact despărțirea de făcut între diferitele semne alfabetice și mărimea pe care trebuie să o aibă fiecare din aceste semne. Închei citatul. Notă, 146. Colta, opera citată, pagina 17. Închei nota. La origine, inventatorul s-a gândit că numai cu ajutorul unui astfel de aparat s-ar putea trasa literele obișnuite în relief, planșa 5. Pentru brai, instrumentul cel mai simplu, cel mai puțin costisitor, orbii nu sunt bogați, ar fi fost cel mai nimerit. Dar dacă numărul căsuțelor ar fi fost o soluție, totuși acest numărat mergea prea încet. În momentul acela interveni Foucault, intern al Kansband, care era prieten cu brai, mințile lor pline de combinații erau făcute pentru a se înțelege și care avea pasiunea realizărilor mecanice. 147 Notă 147 Ciudat tip de orb mai era și acest François Pierre Foucault, un exemplu a ceea ce vom denumi mai departe în capitolul 6 Orbirea creatoare. Născut la 31 octombrie 1797, lângă Corbei, își pierdut vederea la vârsta de șase ani și fu crescut la Institutul Regal. Intră la Kens în 1832 și muri la 17 septembrie 1871 la Rosnissu Boa. Pare să fi fost posedat de demonul invențiilor și să-și fi găsit aici compensație, muzicant, el perfecționă cornul cu surdină și inventă un contrabas mecanic cu clape. Înaintea altora s-ar fi gândit la drumul de fier, pe care îl numea drum pe făgaș. Tot el s-ar mai fi gândit la aplicarea electricității la telegraf. Este cert însă că au obținut trei distincții din partea societății de încurajare. O medalie de platină în 1843 pentru planșa sa cu piston. O medalie de aur în 1849 pentru construirea unei mașini pe care unii o socotesc un strămoș al mașinii descris modernă și o altă medalie de aur în 1850. În anul 1851, Expoziția Universală din Londra îi decernă o medalie. Închei nota. Foucault, născut în 1841. O mașină cu ajutorul căreia se puteau realiza rapid și sigur combinațiile concepute de brai pentru reprezentarea corectă a scrierii celor cu vedere. Pe brai această soluție l-a entuziasmat mult, dovedindu și modestia obișnuită și de astădată denumi sistemul al cărui inventator în realitate era el brai Foucault. Aparatul pe care Foucault îl numi planșa cu piston iar Levit îl boteză mai târziu Rafigraf, planșa 6a, la origine imprima semne palpabile, 148. Notă 148. Institutul regal al surdomuților și al orbilor din Bruj, păstrează cu deosebită grijă scrisoarea pe care Braille a scris-o a lui carton, întemeietorul acelei școli, cu primul aparat, Foucault, cu scopul de a-i arăta utilitatea. Adresa scrisă cu același procedeu era atât de lizibilă încât plicul pus la poștă la 22 mai a ajuns la destinație a doua zi la Bruges. planșa 6B. În lucrarea sa, surdomutul și orbul, tom 2, 1839, pagina 252, Carton semnala că o scrisoare scrisă de brai, numai cu un simplu grilaj de care dispunea pe atunci, a sosit la bruj a treia zi. Închei nota. Apoi s-a constatat, nu știm dacă inițiativa a lui brai sau lui Foucault, întrucât colaborarea între ei, 149, era foarte strânsă, că literele puteau fi prezentate ochiului prin simpla interpunere a unei hârtii de copiat. Notă 149. Trebuie să semnalăm, totuși, că ideea de a se folosi hârtia de copiat figura deja în broșura din 1839, pagina 11, citată mai sus, în legătură cu un alt procedeu de corespondență cu cei cu vedere născocit mai înainte de Brai și un alt orb, bine. Închei nota. Descrierea pe care Brai o face aparatului în 1848 150 ne arată că la această dată el a optat definitiv pentru acest ultim mod de producție. Notă. 150. Tablou cifrat destinat a face pe Orb să scrie cu litere obișnuite. Paris 1848, paginile 15 imprimat în relief liniar. În 1843, Brai imprimase în relief un prim tablou de cifre. Închei nota. Hotărând astfel, el renunță la unul din avantajele procedeului său din 1839, la posibilitatea pentru un orb de a-și controla scrisul. Trebuie să credem că rafigraful ca și mașina de scris din zilele noastre ofereau o marjă de securitate suficientă oricui se pricepea să-l mânuiască bine. În realitate, în decursul celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea, Orbii care s-au slujit de acest mijloc pentru a coresponda cu cei cu vedere au fost destul de numeroși. Planșa 7a Procedeul acesta însă nu reuși să le dea toată satisfacția. Aparatul era oarecum costisitor, iar scrisul mergea încet. Ceea ce Brai a făcut pentru barbiei cu privire la scrierea specială pentru orbi, alții o vor face pentru Brai în problema corespondenței cu cei cu vedere. Pentru reprezentarea caracterilor obișnuite, Brae se opri la combinațiile care necesitau 10 puncte în înălțime, 4 pentru corpul literei, 3 pentru codițele superioare, iar 3 pentru codițele inferioare. El s-a mai gândit și la un sistem cu 7 puncte în înălțime, dar n-a întocmit și codul formațiilor, socotind această scriere, citez, mai fină, dar mai puțin regulată, Încheie citatul. 151. Notă 151. Nou procedeu pentru a reprezenta cu puncte forma însăși a literelor. 1839, pagina 5. Închei nota. Pe la 1865, un alt profesor al Institutului Victor Baliu, 152, care de altfel fusese elevul lui Brai, reduse deca punctele la 9 puncte, iar hepta punctele la 5 puncte. Notă 152. Victor Balu, 1829-1907, a fost, ca Braille și Foucault, un spirit creator. În afară de sistemele despre care am vorbit aici, orbii îi datoresc invenția unei mașini pentru stereotipie, 1851, un sistem de stenografie Braille, o rigletă foarte ingenioasă pentru scrierea Braille și diferite alte realizări. Spirit Iscoditor, interesat în toate lucrurile, a reținut atenția Academiei de Științe prin memoriile sale despre aurora boreală și despre muzica optică. Savanți eminenți ca Breal, Ave și abatele Rusulo s-au interesat de lucrările lui fonetice. Arhiepiscopului din Tur care îl întreba într-o bună zi despre infirmitatea lui, găsind că trebuie să fie foarte penibilă din punct de vedere omenesc, îi răspunse, citez, Sunt în viață atâtea lucruri care solicită atenția noastră, încât nu m-am gândit decât rareori la acest lucru. Vederea este o fereastră prin care nu am avut timp să privesc. Închei citatul, închei nota. Conceput chiar un sistem cu patru puncte înălțime. El construi un grilaj, apoi o rigletă puțin costisitoare care permitea să se utilizeze după voie unul sau celălalt sistem. Sistemul cu cinci puncte a fost multă vreme folosit de orbii francezi care nu aveau mașini de scris obișnuite pentru a putea coresponda cu cei cu vedere. Figura 15 Exemplu în baliu, omagiu și în Cantone, lui Bray. figurația caracterilor obișnuite cu ajutorul punctelor, conform sistemul Mascaro, planșa 4B. În 1927, Asociația Valentin-Aui reedita încă metoda de scriere Valu. S-a mers și mai departe, puțin după primul război mondial, un prelat din Maun, canonicul NUIE, Împreună cu un oculist parizian, Dr. Cantoni, lucrând mai întâi fiecare separat, apoi unindu-și eforturile, 153, au conceput un proiect constând din a figura forma literelor obișnuite cu caractere punctate, neavând mai mult de 3 puncte înălțime, figura 15. Notă 153. Canonicul nu e Uzual, Le Lemon, 1920 cantone și nu e, scrierea orbilor în caractere uzuale, 1922, închei nota. Astfel se oferea orbilor care nu prea dispuneau de mijloace posibilitatea de a folosi și în acest scop același material pe care îl utilizau pentru a scrie cu brai. Numai grilajul mai avea de suportat unele mici modificări. Pentru scrierea brai, intervalul între cele două căsuțe era calculat în așa fel încât distanța între două semne consecutive să fie puțin mai mare decât aceea dintre două puncte aparținând aceluiași sistem. Sistemul cantone nu e, folosind în general două dreptunghiuri pentru reprezentarea unei litere, era necesar ca intervalul dintre cele două căsuțe să fie egal, cu cel care separa două puncte făcute în aceeași celulă. Fără îndoială că brai ar fi renegat aceste caractere cu trei puncte înălțime. 154. Le-ar fi găsit prea schematice, prea puțin autentice. Notă. 154. Ideea nu era nouă. Încă din 1837, abatele carton încearcă să reprezinte literele obișnuite începând de la braiul clasic, Conform Surdomutul și Orbul, tom 1, 1837, pagina 227. Acest sistem a fost folosit la Bruges în locul braiului clasic, timp de circa 50 de ani. Închei nota. Figura 16 Specimen de stilografie Scriere cu creionul în căsuțele plăcii brai în realitate, lectura lor nu cere o practică prea îndelungată. Există ori care lipsiți de orice alte mijloace folosesc acest procedeu pentru a scrie adrese, ceea ce nu împiedică deloc scrisorile să ajungă la destinație. Dacă sistemul ei este mai puțin frumos decât de punctele, în schimb are meritul de a se putea scrie mult mai iute, pe un spațiu mai mic. De altfel, încă mai de mult, sub numele de stilografie Figura 16, orbii erau învățați să traseze caractere cu creionul în dreptunghiurile rigletei brai care să poată fi citite direct de cei cu vedere. Figura 17. Cubaritmul, aparat de calculat cu ajutorul unor cuburi, având cifre brai în relief. Dacă generalizarea dactilografiei a făcut să cadă în desuietitudine aceste procedee destinate să asigure corespondența între orbi și cei cu vedere, totuși, la origine, regăsim pe brai și ideea lui de a reproduce forma literelor obișnuite cu ajutorul punctelor. Cadrul celor șase puncte imaginate de brai pentru scrierea destinată orbilor a dat loc la multe alte aplicații asupra cărora nu putem insista. Aparate de calculat, figura 17, împărțirea cadranului în grade, figura 18, etc. Ușurința cu care orbii mânuiau mecanismul lui Foucault L-a stimulat încă și mai mult pe Braille să-și perfecționeze procedeul de reprezentare a muzicii în concordanță cu notația celor cu vedere. De altfel, în expozeul său din 1839 se și găsesc enunțate bazele lui, dar în vremea aceea Braille nu dispunea încă decât de un grilaj pentru realizarea figurilor. El nu mergea însă prea departe pe acest drum. Sistemul său avea o bună parte de convenționalism. Cineva care cunoștea notația celor cu vedere, dar neinițiat în valoarea atribuită de Braille anumitor semne în relief, n-ar fi putut să citească o partitură scrisă după această metodă. În scopul de a reduce aceste grupări de semne convenționale, Braille, ne spune Colta, 155, citez, a construit succesiv mai multe mașini care erau în continuu perfecționate în chei Notă, 155. Colta, opera citată, pagina 20. Închei nota. Aceea pe care o experimenta tocmai în clipa când boala îi întrerupse lucrările, îi permitea să traseze cu o mare regularitate cheile, portativul, liniile suplimentare, inferioare și superioare, figurile notelor așezate la locul lor pe portativ și subportativ, la nevoie chiar și cuvintele. Ar fi izbutit oare să-i înzestreze pe compozitorii orbi cu aparatul visurilor lor? Problema pe care o atacase încă nu este rezolvată. Mă tem că soluția pe care și-o propusese ar fi necesitat mult timp și mult spațiu pe hârtie. Figura 18 Disc adaptat la telefonul automat destinat să ușureze manipularea Brai cunoștea de multă vreme răul care îl submina, N-avea decât 26 de ani când primele manifestări ale bolii devenirea aparente și nu mai lăsau nicio îndoială asupra cauzei care îi alterau sănătatea. Corespondența sa din această epocă ne spune Pinie, 156, poartă urmele presimțirilor lui. Nota 156. Pinie, notă biografică, pagina 23. Închei nota. 16 ani de regim se înfirmea. Au dus la acest rezultat. Instalarea școlii în 1843 într-o clădire nouă, situată într-un cartier sănătos la Paris, a venit prea târziu. Răul se cuipărise. Totuși, felul în care își impunea cruțarea sănătății, stricta regularitatea unei vieți aproape monahale, o sobrietate perfectă, îndepărtară oarecum data scadenței, ba chiar după cum ne spune Colta, citez, lui Bray îi plăcea câteodată să se lase legănat de proiecte plăcute pentru viitor. Încheie citatul. Dar accidentul din 1835 s-a produs din nou și Bray fu nevoit în mai multe rânduri să plece la o dignă în sânul familiei și să călătorească. 157 Notă 157 Christopher Molley, în memoria lui Bray, The Saturday of Literature, 1 ianuarie 1930, ne spune că în cursul uneia din aceste călătorii, într-un popas în Overnay, Brae întâlni un pictor care mai târziu deveni partenerul său de șah. Închei nota. Atribuțiile lui de profesor fură ușurate. Cu începere din 1840 nu mai avea clase de ansamblu, prea obositoare pentru plămânii săi. În 1844, directorul îl scuti cu totul de învățământ, ceru însă ministerului îngăduința să rămână în instituție pentru, citez, a putea fi îngrijit, Înche citatul. La începutul anului 1847 își reluă serviciul pentru câtva timp, dar în anul 1850, utilizând pentru circumstanță rafigraful lui Foucault și propriul său sistem, Adresă directorului o scrisoare 158 prin care îl ruga să intervină la minister pentru a obține pensionarea. Notă 158. Broșura despre inaugurarea monumentului ridicat în memoria lui lui Ibrai la Cuvrei. Pagina 15. Cuvântarea directorului Emil Martin. Închei nota. Cererea lui n-a fost soluționată întrucât ar fi rămas cu o pensie mult prea mică. Din 1840 nu i se mai încredințau decât lecțiile de muzică. 159 Notă 159 Profesiunea menționată în testamentul său este, citez, profesor de muzică. Închei citatul. Preda pianul la institut, anul 3 de pian. Elevul său, Baliu profesa în același local. Închei nota. Pe timpuri fusese eleva unor maestri de seamă, 160, doamna Van der Bursch pentru pian, Benazee pentru violoncel, Marig pentru orgă. Notă, 160. Întrucât instituția nu formase încă muzicanți de seamă, se făcea apel la profesori din afară, din cei cu vedere. Maeștrii conservatorului național binevoiau să se intereseze de tinerii orbi să asiste la examenele lor sau chiar să dirigeze mica orchestră din strada Saint-Victor, considerată una din cele mai bune din Paris. Tradiția muzicală s-a păstrat până în zilele noastre. Concursurile de sfârșit de ani și diplomele pentru predarea muzicii eliberate elevilor institutului sunt vizate de personalități din lumea muzicală. Închei nota. Colta 161 ne spune că, citez, la orgă, interpretarea lui era precisă, strălucitoare, degajată, relevând însuși felul său de a fi. Închei citatul. Nota 161. Colta, opera citată, pagina 15. Închei nota. Pinie, înainte de a deveni director al Institutului Regal, a fost medicul Marelui Seminar Sensiul Pis ceea ce a creat multe relații printre clerici. Profitând de această împrejurare, mulți din elevii mari și repetitorii Institutului au fost plasați ca organiști la început în misiunile străine, apoi în diferitele parohii din Paris. 162 Notă 162 Condițiile în care s-a efectuat această plasare la origine caracterizează perfect starea de tutelă în care erau ținuți repetitorii. Cei care aveau nevoie de un organism supleant se adresau institutului care îl desemna pe cel ales și îi încasa salariul, fie că apoi îl punea la dispoziție în parte sau integral. Închei nota! Astfel s-a întâmplat ca Brais să ocupe succesiv mai multe posturi de organist, între care și la S. Nicola de Champ din 1834 până în 1839, 163. Iar mai târziu, când institutul a fost transferat în bulvar de Zinvalid, a trecut la capela instituției mame a misionarilor lazariști, Strada Sevră. Notă. 163. Conform Felix Rogel, organiști de la Saint-Nicolas de Champ. Buletin parohial. 1 decembrie 1946, pagina 3. Închei nota. El regăsi în acest ultim așezământ marea umbră și inspirația lui Saint-Vincent Dupol a cărui raclă fusese transportată acolo în 1830. Bray mai ocupa acel post când căzu la pat pentru a nu se mai ridica niciodată. În noaptea de 14 spre 5 decembrie 1851, două zile după lovitura de stat, 164, a avut o hemoptizie mai violentă și mai impresionantă decât toate câte avusese până atunci. NOTA 164 Lovitura de stat s-a produs la 2 decembrie, dar reacțiunea sângeroasă n-a izbutit decât în ziua de 3, baricada ridicată în Mahalawa Saint-Antoine, accentuându-se în ziua de 4, împușcături pe bulevarde adică în seara care a precedat noaptea când Brai a avut hemoragia, să fi fost efectul emoției pricinuite de evenimentele care au zguduit tot Parisul, să fi avut loc la institut discuții aprinse printre profesorii interni obosind prea mult plămânii lui bolnavi, nu știm nimic. De altfel, nu cunoaștem opiniile politice ale lui Brai, căruia Revoluția din 1848, instituind sufragiul universal, i-a dăruit dreptul de vot. Din ceea ce știm despre firea lui cumpătată, n-am putea deduce că s-ar fi putut înflăcăra peste măsură în fața schimbării de regim. Se prea poate să nu fi fost decât o simplă coincidență de date, între accesul de hemoptizie și evenimentele care s-au produs la Paris în acea zi. Semnalăm numai că, chiar dacă între aceste fapte ar fi fost cea mai vagă legătură de la cauză la efect, nici Colta, nici Pinie, cărora le datorăm cea mai prețioasă documentare cu privire la ultimele clipe ale lui Bray, n-ar fi putut face vreo aluzie. Într-adevăr, primul a luat cuvântul într-o ceremonie oficială abia 18 luni după lovitura de stat și în regimul instaurat prin ea. Cel de-al doilea a scris sub același guvern într-o vreme în care cenzura își exercita domnia. Închei nota. Un guturai cam neîngrijit, 165, a fost cel care a provocat hemoragia. Notă, 165. În luna noiembrie 1851, timpul fusese foarte aspru la Paris. De la 14 la 21, vânt de la în noapte și îngheț. În ziua de 18, la prânz, ninge asupra capitalei. În ziua de 22, temperatura se ridică iar, de la 2 la 4 grade. Vântul se întoarce către apus. Presiunea atmosferică este scăzută, 745 mm. Se înregistrează umiditate și ploi. La 6 decembrie, adică la începutul fazei critice a bolii lui Brai, se semnalează ridicarea bruscă a temperaturii până la 12 grade, dar de la 12 decembrie vântul se îndreaptă către miază noapte răsărit. Presiunea atmosferică este 770 mm, iar ceața acoperă toată regiunea. Temperatura este în scădere. Conform Gay Lusac, E. Arago, Anal de Chimie, et de Physique, Tom 31-1851, Mason, dacă ne referim la unele studii contemporane, am găsit corelații între astfel de variații de condiții meteorologice și creșterea morbidității. Conform Sanson, climatul gripei, săptămâna spitalelor din Paris, numărul 26, din 6 aprilie 1950, paginile 1200-1203. Închei nota. În zilele următoare, accidentul s-a repetat, din ce în ce mai înfricoșător, după spusele celor de față. Pentru a-și menține sufletul într-o mediație dulce, își rugă prietenul să-i sugereze câteva gânduri bune izvorâte din frământările timpului și din suferințele sale. Voia gânduri substanțiale formulate pe scurt. Nu-i plăcea vorba de prisos nici în limbajul pios, nici în cel obișnuit. Făcând rânduială în cele sufletești, nu-și uită nici interesele temporare chemă un notar și îi dictă cu multă luare aminte hotărârile testamentare, 166, unde făcu să strălucească o rară generozitate. Notă 166. Acest testament pe care l-am găsit în minutele notarului Paie, 77 Rue de Rennes, Paris, Fusese dictat domnului Tiac, notar la Paris, piața Palatului de Justiție, la 26 decembrie 1951. Citez în decursul a două ore jumătate, Încheietatul. citatul. Brai este declarat orb, bolnav fizicește, dar sănătos la minte. Printre martorii care au trebuit să semneze actul din cauza lipsei de vedere a testatorului, figurează Joseph Gaudet și Lea Dagen care au lăsat un nume binecunoscut în lumea orbilor și pe care i-am citat și îi vom mai cita. Închei nota. Unul din colegii săi care comunicase mai des cu el în timpul ultimei faze a bolii, scria din când în când după dicteul său, însemnând fapte bune și gânduri de prietenie pe care voia să le lase în urma lui. Citez. Dispozițiile lui generoase priveau mai ales orbi și săracii, închei citatul. 167 Notă 167 Vom reveni asupra dispozițiilor sale, capitolul 6, pagina 124. Închei nota Lui Brai își rândui astfel toate pentru încheierea vieții cu acela sânge rece, ca și când s-ar fi pregătit de o simplă călătorie. Când cineva încerca să-l încurajeze cu nădejdea de vindecare, spunea cu simplitate, citez, Știți prea bine că nu mă puteți cumpăra cu acești bani mărunți, este deprisos să-mi ascundeți adevărul, închei citatul, citez, Totuși, printr-o iluzie destul de obișnuită la boala de care fusese lovit, câteva zile înaintea morții părea să fi prins oarecare nădejde de însănătoșire, Ziua cea mai mare pentru el a fost 6 ianuarie 1852. Prietenii și fratele său în înconjurară, îmbrățișându-l pentru ultima oară. Fiecare primi mărturia sinceră a prieteniei și dragostei sale. Când încetă să mai vorbească printr-o mișcare ușoară a buzelor, continuă să-și arate simțămintele pentru cei din jur în chip mult mai elogvent decât cele mai frumoase cuvinte din lume, toți cei prezenți erau mișcați până la lacrimi. Agonia a început pe la patru după amiaza, iar la orele șapte treizeci lui Brai, își închise ochii pentru totdeauna la vârsta de 43 de ani. Închei citatul. Camera în care a murit Brai a fost transformată într-un fel de sanctuar, unde elevii și prietenii veneau să se reculeagă sau să verse o lacrimă în amintirea acestui prieten scump și venerat. 168 Notă 168 Colta, opera citată, paginile 23-25 Printre persoanele care se aflau în jurul lui în ceasul morții, era fără îndoială Pinie, pentru că, vorbind despre brai și despre gotie, studiu istoric, pagina 8, scria în 1856, citez, am primit ultima lor suflare, încheie citatul, cu toate că a fost pensionat de timpuriu, în urma unor intrigi de care se pare că Dufo, succesorul său la direcția școlii, nu era străin, Pinie a păstrat mulți prieteni în corpul didactic. Chiar din primele momente el fusese avertizat de bună seamă asupra gravității în care se găsea starea sănătății aceluia pe care se pare că l-a iubit din toată inima și căruia mai târziu i-a consacrat una din acele notițe biografice despre trei profesori ori foștelevi ai institutului. Mai știm de asemenea că lazariștii, la capela cărora brai era organist în acea epocă, venirea adeseori să-l vadă la infirmeria institutului în timpul ultimei sale boli, cât despre colegul amintit de colta mai sus, este colta el însuși. Închei nota. Serviciul religios de înmormântare a fost celebrat în capela Institutului Național, planșa 8a. Elevii și profesorii au cântat cântecele funebre pentru binefăcătorul lor. Prietenii celui dispărut ar fi dorit ca trupul lui să nu se odignească departe de ei, departe de casa în care a trăit și pe care a iubit-o atât de mult. Familia însă a preferat ca lăcașul lui de veci să fie în satul natal, în micul cimitir din Cuvre, alături de tatăl și sora lui care l-au precedat în mormânt. Înhumarea a avut loc la 10 ianuarie 1852.